Bueno, bueno, lezoko erriko plazan gaude eta josuken gaude Paixi hartzako ba, lagunetako bat, kirinetako bat Eta bueno, gaurkoan egin duzu hemen ikusten da ba, barazki, barazki banaketa bat, lagun mordotzka babilu zehazte Zemuz? E, bueno, ba, ondo, guztoda ba, ba, Gaur, ba, bueno, se delkartu geha ba bai xehatzakio lotura daukagun jende guztia eta familiak eta eta bueno gutxora bera 75 pertsonatik gora honge hemen eh bueno eh txiki bat ordu horren batekoa bat babesa ba ba da erakusteko proiektuari eta bueno, ba, eskatzen ba ba orain arte izan erasoa gelditzeko eta beroz egidan ba bueno e, informatu dugu nola dau, nola eden gausak eta egin dugu badaketa ba ba hemen luru kosu motalde hartu bea ba baratza Ximaurrekin eta Itxintxola eta bueno Ba, ikusun dezu ba, plazarenko ba, animatua, ondata. Horrendela pare bat egon ginen zurekin baitare eta komentatu zen iguten zeintzen arazoa, badaki honeta aparte baitare egin duzuela bilera bat, herrian aurrekostu egunean edo dintzen duten kultura etxean bilera bat, e, aldatu dira gauzak edo no, nola, nola daude gauzak apaizia hartan? Bueno, ba, e, bueno, bat zarra hortan bueno, ba, pixka bat e, egin zen e, azalduo, Eh bueno, había ba, bi urteko Bilbilide hontan, eh? Ba bueno, ba egindakua. Ba, erabilpena, ba bizitoki bezala, gero nola lantzen dira lurrak. E, parte arte zuen e, Pedro Alberdi ba, ba, ba, eta bere Gipuzkoako baserri taldeko koordinatzagia, bere babesa adie taola. Ba bueno, e, egontzen asalpenak, eh betetikua ba, lurra lantzendu Eh, kide batek parte hartzen, eh consumo eh, taldeko batek, ba pizka ba bueno, nola soluzen consumo taldea, bueno, pixka, bat eh, asalpenak eta bero, ba bueno, jasozian ba, proposamenak eta ideiak, ba, aurrera egiteko eta bueno, pixka, bat proietua emabera ba, sair asteko bai. Herritarren babesata ikusten dugu badaukazuela, eh baserrenguruan nola daude gauseak berdencho edo betu duzue eh? Bueno, eh, longo batzarrean, pues eh, adibiez ba auzoko batzuk azalduzien, eh baserriko jendea. Eta, bueno, este asko ba bueno, ditu daude, eh, bueno, bere bere golsetara eta bueno, igual. Baina bueno, eh, bai laguntza aukerego hasiratik eh gureko baserrietar batzuengabeantzat, eh, bezela ezan posibila izango hor lurroetan haritzea taola. Eh. Eta, indar ematen izue, aurrera jarraitzeko, asma aurrera jarraitz ez da? Bai, eh, baina oski, eta, bueno, zuha, pues, egin behar duguna, ba, biskak proiektua sendotu eta, bueno, ba, baina arte, ba, bi urte hauetan bueno, bat taldiak eta osatu dira, baina ez dugu izan, izan ezak egun, ba, kobertura legalik edo, ez, ba, bueno, beharrik edo ez, ez eta bueno han itzia momentua baia diputazioak ba, bueno baita irgustika gauza pues eh se hartu duten, es ba, bueno ba du e, konkursora ateratzea, bai paisiarzan lur parsela batzuk, lantzeko eta horri lotuta baserriaren erabiltzea eta bueno ba, oan, ba gauza legalki egiteko ba, bueno, ba, bidea da ba, bueno, ba, elkarte bezala eh registratzea e, taldeak eta, eta proiektu orkestu eta bueno gaurren denbora bat emango du baina ba goan ba pizka bat hortikan e, joango di aurratsak bale uh -huh. ba bukatzeko abian jososueken harremaetan jaren naio duena, ba, no, nora jo berdu edo non biltzen edo harremaetarako Ba, bueno, eh Astelenetan eh taldea e, elkartzen da Donibanen, bueno, Astelenan 700 izaten da baraskibanaketa. Eh la rascabaraza eh Astizkenetan 800 egiten du beremanaketa eta Ximorrakin taldeak egiten du 5:00etan ana paisiartzan bertan. Bueno, bueno, eh toki umetara jotzea, ba bueno, eh, aski da gurekin armamentan jartzeko. Vale, va, ba, ba, mega, mi esker. Ahí ba, estoy.